Біля вікна примостився маленький столик. На столику лежали папірці, печатки, а за столиком сидів рудий, хмурий чоловік у солдатській блюзі. Довге волосся разом із лупою спадало на плечі без погонів, а худе виголене лице непорушно вп'ялось у книжку. Доктор підійшов до столика, з увічливою незграбністю уклонився і несміло, як людина, що все життя прожила на селі, Кашлянув. «Вибачте, будь ласка, ми до вас з проханням!» Хмурий чоловік, помалу, не спускаючи очей з книжки, почав підводити голову і нарешті мляво подивився на доктора. В голених устах його, у крилах носа, у куточках очей засіла хронічна тупа утома. «В чому річ?» Вибачте, чи тут можна одержати дозвіл на виїзд? Втомлений Патлач байдуже простягнув руку до бланків, що лежали купкою біля печатки. Куди хочете виїхати? Тут доктор трошки запнувся. Це от я й моя небога, ми, ми сільські вчителі, ми самі з Полтавської губернії. Ми тут, знаєте, товарише комісар, дайте мені спокій. Я не комісар. Вибачте, будь ласка. Ми люди сільські, ми не знаємо. Та вам куди треба виїхати? Нам треба в Полтавську губернію. Ми сільські вчителі, ми... Голий Патлач здивовано відхилився назад. У Полтавську? Так це ж на Гайдамацькій стороні. Так, але ж ми там за всіхди живемо. Ми тут випадково, ми тут тільки... Поет пильніше глянув на сільських учителів. Небога боязко стояла позаду, заховавши все лице в рушник, покірно склавши руки на своїй набухлій череватій когтині. А дядько блідо винувато посміхався. Хоча, чим же, властиво, винен чоловік, що все життя вчителював на гайдамацькій стороні? Покажіть мені ваші документи. Сільський учитель захапався, швиденько розстібнув двірницьке пальто а витяг наготовлені пашпорти і подав їх довговолосому музиці. Здається, цей композитор почав щось таке собі підозрювати. Ну що ж, будь ласка, читай. Пашпорти як пашпорти. А тут не сказано, чим ви займаєтесь. Я не знаю. Вибачте, товаришу, так нам видали пашпорти. Ми ж люди деревенські, ми не знаємо. Композитор мляво, переглянув пашпорти. Розуміючи на них стільки ж, як і доктор, з цікавістю обдивився печатки на них, його фах, і байдуже вернув їх докторові. Пропуску я вам не дам! І присунув до себе свою книжку. Сільський учитель розгублено, злякано, витріщився на нього. Оце так. А як же ми будемо? А як хочете? Та, ради Бога, товаришу комісар, чи той. «Та як же так?» Поет стомлено знизу одним плечем і скривився. «Чудний ви чоловік! Ну як же я вам можу дати пропуск на ворожу територію?» а, «А що ж тут такого?» «От тобі, що такого?» «Та хоч би такого, що вас там одразу схоплять і розстріляють, як наших шпіонів!» «Так ми їм покажемо наші пашпорти!» Ну, ми ж собі сільські люди, ми політикою не займаємось!» Нехай перевірять. Ну, стануть вони перевіряти. Ну, словом, я не можу вам дати пропуску, та й годі. І чортів патлеч, рішуче підсунув до себе книжку, нахиливши до неї своє вимочене лице. Доктор вертів у руках пашпорти, не рушаючи з місця. Що б йому сказати? цьому волосатому драматургові, щоб він пом'якшав. Ну от нещастя. Ну нам же неодмінно треба бути там. Помирає мати дівчини. Перед смертю, ну не вже так трудно дати той пропуск товаришу? Ну хай нас розстріляють, ну що вам таке? Ну будьте такі милостиві, жальтеся. Патлач підвів голову, а обома плечима. Хотів щось сказати, і тільки нетерпляче визвірився. «Не дам, я вам кажу!» Не можна, йдіть собі. Бідний сільський учитель помалу поклав пашпорти по в кишеню і повернувся, вже йти.